ne e luftojm ka derën e Allahut me ka derën e Allahut i thot uh, Abdurrahman ibn Awf Omeri ridhollahu anhu oprisë besimtarëve ai ikën nga ka deria e Allahut ngon sepse Omeri u drejtua për shkuar për në xhamë dhe mori vesh që ishin smundji atje i dha po ikë nga ka deria e Allahut te ka deria e Allahut kupton edhe Allahu madhu ne, ne ka urdhëruar ta luftojm ka derën ti, ti. e tij me ka derën e tij kupton besimtarit mirësh e i cili e lufton ka derën e Allahut me ka derën e Allahut Thën, ja Allah, Allah, dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë të dahuja ibadallah kuroni rubullah ka urdhëruar që të kuronim do të thonë nëse ti ke mundsi të kurosh kuro. Për zbatuar urdhën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem më parë. E dyta Allahu Madhur nuk na ka bërë detyrë neve që ne të durojmë smundjen kur kemi mundësi ta largojmë atë. Por ne ka bërë detyrë që ne të mos zemrohemi kaq deri ti kur nuk kemi mundësi ta largojmë atë. E kuptovai dend? Dhe ka treguar që ti kur nuk ke mundësi ta largosh smundjen, nëse ti duron, atë ti ke Këse vaba dhe këpshire gjunavësh. Nëse ke mundi të largosh, dëshiron të largosh, atë largoje. Por nëse një personu, u zotë largoj, do do do ti mos të, të mëshël Allahut. I themi mbështetja e Allahut nuk vjen kundërshtim me, me kryer në shkaqeve. Mbështetja e Allahut nuk vjen kundërshtim me, me kryer në shkaqeve. Domethënë nuk do të thotë që të mbështetesh në Allah që mos mos kurohesh. Kë nuk do të thotë. Sepo ti të kshuo, atë i themi një personi mirë, "Dakor dat ti mos ha bukë atë mbështetja e Allahut. Mbështetja e Allahut mos ha bukë fare. Vetim mbështetja e Allahut ai, po?" pse është më shteteve kjo është mësimi i bështetë falsë. Sepse mbështetja e vërtetë vërtet, do të thotë që njeriu mos e ja anëshkaloj anë shkaqet që i ka bërë Allahu shkaqje që njeriu të jetojë. Siç është e ngjyra e pirra. Haj bu, pi ujë. Me të thotë të mund të mbështetëm Allahu sepse pi ujë. Ky është ignorant. Sepse ky ka mohuar shkaqjet që i ka vendosur Allahu në univers. Kurse një person tjetër thotë e merr i lagjë do të ky është që të shrohët ky është mushrik sepse ky ja ka dhënë dorë Demin dobin krijesës, jo krijuesit. Do të thonë besimtari vërtetësh ai i cili nuk i mohon shkaqjet, nuk i mohon shkaqjet, por gjithashtu do të thonë ë nuk i konzon shkaqjet ndikues në vetvete, ato, ato ndikojnë në vetvete. Kur Allahu më dhuron nuk ka kërkuar për nesh që ne do të mundohemi. Juridullobi kumul yusr. Allahu kërkon për ju lehtësim. Kupton? Edhe rasti i smundjeve kë ky hyn tek durimi, do të thotë sapulit tirari. Durimi i domosdoshëm, do të thotë ti sa ke dorë vet, usmure do të bësh durim. Kupton? Në këtë rast, kur ti s'ke mundësi të largosh mundjen, bëj durim. Nëse ke mundësi të largosh, atëherë rend për të larguar, edhe kështu zbaton urdhën e profetit sallallahu alajhi dhe ka thënë kuroni. Gjithashtu dhe ecim si atë ide në mundësi që kurohem, kurohem, që ta luftoj kadern e Allahut me kadern e Allahut të lufte kadernë, lau, kadernë, lau, para. E dyta, kurohem që kemi fort për ta adhuruar Allahun. Dakort? Kush është më mirë? Ti i rismuar apo i shëruar? Kush më mirë? Një person i rismuar, madh se falet ulur, edhe kur fal namaz është i përqendruar si dhëm, i dhëm trupi, kusht një person që është i shëruar, adhuron Allahun me qetësi, mund ta falë në namazën më gjatë, më rraf, po to e dën? Qëse këto dhe një etesh ta heqin të vështesën e shejtanit që thotë, "Të dukroosh në, nuk vazhduron ti të, të pastron gjënavët." Po ka ka shumë mënyrë për të pastruar gjënavët, nuk është vetëm spumdja. Shëj besimtari bën durim atë ku i vjen spundja dhe, dhe pastaj i kakonologjta shëroi. Shtrëgohet se ka gjen një person që ka qenë njerëz më devotshëm, Weiss el Qarni, Weiss el Qarni, që ka tabilet dhe ka lëvdurur profetin sallallahu alajhi wasallam. Ka pasur smundje, smundjen e lebrozës dhe jesh lutur Allah i është lutur Allahut të largojë. Dhe Allah e ka larguar e ka lënë vetëm një pjesë sa dirhemi thot, që të kujtojë mirësinë e Allahut që i ka dhënë atij. Për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Po ta atakoni këtë, kërkoni një ati që të bëjë istighfar për ju." Po data kauni kërkojnë që kemë, mjërë, farë, të bëjësi farë për ju. West. Vet për veten selem kuroj pesmundjeve. Po kishe qenë keq mirë, thoshë për shkak kurojmë farë, tale nuk po kurojmë farë. Qartë, ju nuk jeni ajo që kërkohet për nesh. Vëllai më dur, nuk e kupton që net na net torturojnë veten tona. Por kërkon për nesh që ne të timi rop të ti në çdo gjendje. Nëse na në bini të provojmë durim, dhe nëse eb, ne ne jemi si të falenderojmë. Ne dietar kanë diskutuar shumë gjatë, kush është më i mirë tek Allahu? A i person që ka vëshërsi dhe duron, apo a i person që ka mirësi dhe falenderon Këpto vëjtën? Kësh me i mirë, kjo po kjo? Edhe kanë të diskutu, ja, të milënkaj më fashurit e një liber për të të të cështje Edhe, thëmë se me i mirë i të reshe që i përshkën të dyja Kësh me i mirë të dyja, e që i përshkën të dyja që, që e falenderon, Allah më kësh mirësi, edhe bëndurin kësh më vëshërsi Edhe, për fundi mirë po thëmë at Ne e luftojnë kadeja i në Allah me kadeja i në Allah Nuk i dërëzojmë kadeja, kadeja dhek, ja? dërzojnë, i në Allah Në më dhe kadeja i në Allah është vdekja Kjo se dhe që në dërëzojmë dhe jemi Po që në se ka cëktua i në dëvdes, në dëvdes, pa ha buke, pa pi uje Dhe se ka cëktua i në dëvdes Nuk i në qështë të Në të shpëllet në më